Vreme bună Autor Gabi Schuster. Șterg curat Cerul dimineții Fluturii Nu știu să tacă Și nu se pricep la oameni Zvonuri de aer Aștern în urmă Și boare de culori Ce se scutură Pe buricele degetelor Dacă îi mutăm de pe o floare pe alta. Lectura Maia Martin